Goiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu txente rekondoren eskutik. zire ba, osteguna dugu eta ostegun egiten oidugun dugun xe, gaurkoan ere. Bueno, ba, munduari begiratuko diogun aziorteko aditu den txente, eskutik, hais, egunon txente. egunon. Ba, bueno, hasten honetan gauza asko gertatu dira mundu zabalean. E, bueno, lehinik eta behin, venezolara jo behar dugu, txabez berriz ere ingresatu egin dute edo operatu egin dute bere e, minbizia dela eta eta badiludi, ordezko bat izendatu duela eta honek alarmak piztu ditu mundu, duan izan ere inoiz etzuen ordezkorik eh izendatu eta kontua Nicolas Maduro izango ez? Hori da, bueno, eh, ematen zula lehengo aldia betzela, zugei patutakoa, ez, eh, txabezek mantentzen duen borroka, naturaren kontrako borroka hori, bat, latza eta gogorra izaten ari dala gero eta ematen duela ere arrisku gehiago dagola, bat, bere bizitzarako, eta hori da nahi kusita, bat, bueno, e, txabezek eh, babaki gauza, kaldez aurretik, bat, espadare prestatu behar direla, ez, hori da, holako katu behar dela bere anuntzioa, bere deklarazioiek esan ez, bueno, emadero izango dala bere ordezkoa. Ez da sorpresa bat ere, eh? ezan beharra dago ez da egungo gobernu eta txabezein inguruko pertsonaia oso indartsua dala eta horrek segurazki ere, ba, alde aurretik lotuta egon dala ba, beste sektorekin, eh? ez, ejertzitoko sektore batzuekin, movimendu bolibarian beste sektorekin, eta gainera horrekin ere izten ditu bateak, ba, opozizio maltzurrori, ba, beste jokusikin batean eh, sartzeko eh? ez, denok dak ego eh, inpaso hori Kubara joeten denean bakoitzean zenbat zurrumurru zenbat nahi espreski batxabeze zenatik desartzeko eta mugimendu honekin ere ba bueno, abisu bat zabaldu du, es, ba iraultza bolibarianoa venezuelan ez dala izango edo ez da izango bakarrik txabez figura, egia da pisu hondiko figura izan dela mugimendu guzti horretan, baino haratago ere bizia daola, eta iraultza bera bizirik dago, ezo. Eh? Bueno, e, zaigau de, muedo mundu azai dago, ja, e, urtrailerin iruan e, bere kargua hartzen duen bestela e, legeak dio, e, bueno, ba, parlamentuko presidenteak hautezkundeak ditu behar dituela. Hori da o, eta handago kosua, eh? Berriro autoezkunde sortzea, ba, ez dakigu ze punturaino ba jendea pisaian nekatuta dagola, baino orain dela denbora gutxi izandako autoezkundetan, orain dela aste batzuak izandako autoezkunde hoietan, ba berriro ere Bolibarianoren muskuloa saldu da argi eta garbi e, estenatoki horretan, eh? Berez ni ustez kalkulo guztiak egina daude, eta sizieran aipatu duan bezala, eh, mugimendu bolibarianota zitze egiten dugunean edo irautza bolibarianota zitze egiten denean, eh, Benezuela ikiberdegu buruan eta ezain beste bakarrik figura bat. Naiz eta figura hori oso importantea da, ez? Para, e, pareko tasun bat bilatzen hola e, eszenatoki antzeko batean, ba, seguraski momentu batean kokatuko dugu antzeko parecido ba, Kuba eta Fidel Castroren arteko egorekin, ez? Orduan bere, ez hori, bueno, ni uste dut, e, pertsonak eta pertsonaiak oso importanteak dira, baino hara tagoa errealitatea. Mm -hmm. Bueno, ikusiko dugu ea Benezuelako afera Horekin zer gertatzen den, e, bueno, e, Ipar Koreara, egingo dugu salto, badirudi, bueno, ba jendeak dio, edo munduak dio, e, misila e, jaurti duela, baina beraik diote, e, bueno satelite bat bideguna, ez? Bai, hori da, e, bueno, azken finean bai izan da, misil bat, e, kontutan hartu berdala, olako misiliak erabiltzen direla tres nabezela, ba, satelite bat orbitan jartzeko hori nun nahi egiten da, ez? Indiatik zita, estatu bat duetan jarraita, ochu, e, China, e, Rusia, edo dozein, ez? Satelite bat nahi balin badezu orbitan ipini, behar dezu olako tramanku du e, bat, ez? Baina hemeni ustez, bi sorpresa e, nazioarte komunitateei begira, ez, edo jaso duten sorpresa, esalde batetik, ez zuten espero hain goiz egitean olako e, agerraldi edo olako e, ekitaldi Ipar Korearen aldetik eta bigarren sorpresa eta u bai importantea ematen dula orain bai kriston eksitoa izan dula e, mugimendu hau, esotelite e, horian zaden denez ja e, espazioan da gola, eta bueno, hemen ere ba, sorpresaren atzetik ba, esintasuna, esotel mende baldetik egin bat eta e, eskualde horretako e, aliatu eren aldetik, ez, eta hemen, ba bueno, gauzak asko pentsatzeko zergatik momentu honetan, ez? Bueno, argi dagoela, eh, pasaden apililean beste zaiakera bat egin zala, eh, orduan porrot izan zala eta eh, mendebaldetik, ba, irriak eta parrak izan ziren nagusi, eta hori piska kontrastatzeko ba, mugimendua iparkoreatik, ez? Baitare, egia da, ba, barne maian nahi izan dute olako eksitoarekin, olako garaipenarekin, ba, piskat eh, indartu edo berrindartu eh, imaji bere irudia, arne mailan, eta baita ere, ba e, buruzagi berrien e, papera edo irudia ere ba, indartu ala edo nola eta e, markatu, es. Eta gero ere, ba bueno, noski dagola horren atzetik, ba joku bat, es. esango nuke erabilpen taktikoarena, energia nuklearraren inguruko erabilpen taktikoa. Eta hemen ikusten dela nola e, urte honen hasieran, ba, Washingtonetik jasotako berriak e, iparkorean, ba oso kaskarra izan dira, ez, historikoki egon eh, akordio bat, e, iparkorea preste egon dela, ba, eserabiltzeko bere programa nuklear, ba, armak sortzeko eta horren truke, ba, estatu batuetatik jaso izan ditu, ba, laguntza ba, energiaren aldetik, baita baitare e, janariaren aldetik eta diruaren aldetik, ez. E, Washingtonek e, mostu zuen olako laguntzak e, pasade urtarri jan eta horren arabera, ba, bueno, e, iparkoreak nahi izan dula honekin presionatu eta Olako e, historikoki egin duen bezala Ez ni ustean momentu honetan Gehiegik bat izango zala Pentsatzea guda iriki bat emango dala Ez iparkorearen aldetik Ez da ere zonaldeko beste aktoren aldetik Eta nik esango nuke Eta aspi martatuko nuke hori Ez erbel pentaktik hori Olako katu dar duguna Eta bukatzeko nekin ere ba, bueno, Hipokresia eta errazero Bikoitza ez mendebaldetik. Hau da zenbat Eta tak e, nazio Batuetatik adibidez eta ez dute gauza bere esaten Baralen kasuan jakinda dagoela Israelek ere momentu honetan potere nuklearri izugarri omen daukala, eta ez dago aukerari kontrolatzeko ez berez bueno, hemen ere gauza kasko hasten dira. <mai> bueno, eta horren eh, arira Errusiak eh, eta Txina ere Errusia eta Txiina ere kontran azaldu dira? Bai bueno, hemen... Eh, zigorren kontra, ziren azken finian zigorra jarriz gero eta enbarguak egin ez gero gizarte berak paidatzen du ondorio oklarrienak. Ez eta gero ere, bai Xina eta bai errusia ez daudela prez momentu honetan, e, mundu mailan baina onartzeko musutruk, ba, estatu batuetatik eta hoen aliaturaren aldetik ailegatzen diren, agindu eta mugimendu gostiak. Beraz, ba, bueno, MMD babagola pulso bat, e, orden berri honetan, garaibateko orden unipolar horretan ematen dula aldatzen ari dela, e, txinaren pisua ja dago la eta Rusiaren aidu berreskuratu bere garai bateko potere horregatik hauek ere mantentzen dute distantzia estatu Washingtonerekiko eta bueno, Chinaren kasuan ere ba, esan dula, es berri bere bere presentzia beharrezkoa dala, e, iparkorea da bere aliatu preziatuena e, zonalde horretan eta pres dagola mantentzeko babes hori, baino berak ere markatzen ditu e, baldintza batzuk eta horregatik adidez solako Abierazpenak egun hauetan esanez, ba, bueno, hori ez da bidea, baino haratago jun Uhum. Bueno, Errusia e aipatu dugu eta horre hainbat kontu e, aipatzeko tartean bueno, atzo putinen prentxaurrek hori eta badiludi guda hotza berriz ere iristeko tan dela. Bueno, hori historikoki kokatu behar dagoula, es Putin aspalditik dagola berreskuratzen Errusiaren papera e, munduan zehar, hasi e, izan berreskuratzen pizkat Erusia Federazio bera eta bere inguruko edo historikoki izan den ba, influenzia influentzia zonalde hortan eta orain haratago joaten da, es eta ikusten begula bere bere pisua es nazio batuen bakarri, baita ere, ba Siriaren gatazkan iparkorearen gatazkak eta beste tokietan, es eta horrekin batera ere adierazten du ardietan bere potente pres da ola edo zen gauza egiteko bere barneko estabilitatea e, lortzeko e, horregatik ere olako adierazpenak esan ez ba bueno kokotaraino dagola bizkat bai e, kanpoko ingerentziatas e, ikusten dala ere barneko pozizioak gero eta aulago dagola eta ez hori bakarrik eh adierazi dute haien ekintzeekin ba azken finean ez daudela pres aldaketa sakonak egiteko haien nahi dutela bakarrik pertsonak kentzeko eta haie hartzeko gai on ordez eh bero esena toki edo kojuntura hau oso, oso alde korra dauka momentu honetan e, Putinek eta horregatik e, olako adierazpenak eta olako mugimenduak edo maniobrak. Mm -hmm. Bueno, e, Siria epatuko dugu, e, Rusiaren beste aliatu bat, Obamaren adirazpenak, e, en fin, badiludi, Obamak ere e, bueno, ma kartak maik gainean jarri dituela bai eta horrekin batera horiezen eh? e, koalizio nazional hori Siriako kal, koalizio nazionalak gehindako bain pixkaia agerpen publikoa Marroko zen eta Obamaren adierazpenak esan ez aukdala ordezkari legitimo ta bakarra e, Siriaibegira hombre horrek adiratzen du argi eta garbi ba, Rusiarekin lotuta ba gauza pare bat, es hau da e, esfortzu diplomatiko guztiak Errusiaren alditik egindako bain arte ba oso kaltetuak sortuko dira, esen apostu hau holako adierazpena apostu bakarra da irten bide mil arbat, ez? Eta ikusten e, ditugu zenolako mugimenduak eta zenolako presioak ematen ari dira. Adibide betzela, ba, bueno, armakimikeren inguruan, badaramatza guia aste batzuk, e, ba, berri dezberdinak azaltzen, prentxan eta komunikabidetan, ba, esan ez, zori, Isiliako gobernuak presdagoela erabiltzeko arma hoiek populazioaren kontra. Enik ez, detuzte, hola izango denik, ara eta guajungora, izni usteet, kontrakoa bai posibila da, matxinuek erabiltzea baino gobernuak ez, eta gero aparte, ba, bueno, holako adirazpenak esanez, etortzen dira es eh? hemen ere berriro ere asaltzen da ba asaltzen dira bi bi bi, bi nagusiak alde batetik ba, e, hipokresia hori e, garai batean San e, Josegin erabiltako armak ba txikitzeko e, Mendebaldetik etorri ziren eta Mendebaldean isili egon ziren eta gero bestaldetik ere ematen dala ba gidoi bat errepikatzen dela. es denok dauka gburuan nola iraki batiltu baino len erasotu baino len baulako ulako kanpaina ere jartzen san martzan edo jarri san martzan ondorioak bandaude, ez, ez ziren inulas ere, azaldu, Fa, arma famatu hoiek, e, txikisi ondiko arma hoiek eta bai ordez egon zan inbazioa, ez, eta gero bukatzeko ere, ba, e, olako onarpenarekin, e, koalizio nazionalen onarpeanarekin, ba, ematen dula, nahi dutela, bai arman eta diru bitartez, indartu e, aukera militar, rau, ez, Baino kontuz, en, aukera militar barnean, kokatzen dira ere, beste elemento nahiko komatxotartean, arrizkutsua, eta daude batalde jihadistak, eta amistarra eta naiz eta ofizialki Washingtonetik e, adierazi holako taldeak e, baztertutak egon behar direla talde terroristak direla eta barreta bar ikusten ditugula hauen kapazitatea momentu honetan izugarria dela e, resistentziaren barnean eta ondorioak ban daude eh ekintzak basatiak egun hauetan ba Adibidez, komunitatea lauitaren kontra, eta ulako kasuetan, ez bere, soa ere ziriak emango digu dauxa desente. Ba bai, e, bueno, Europa arbat azunera jo behar dugu, hor ere hautsak arrotu ditu, Italiako e, kasuak, e, bueno, badirudit berlusko niondia itzuli egingo dela, Baino ez du segurua, e, ez du garaipen segurua, eta badirudi pepito grillok, ba, itz egin behar duela. Ba, hemen italian ere ematen zula, e, lehenengo aldia, ba, zentro eskerrin guruko, behintzat, e, tendentzia guztiak ematen duela komunikabietan, ba, zentro eskerra ondo kokatuta segola behingos, ba, italian sigurtatzeko e, agian, e, hautezkunde baten aurrean, hautezkundeak ez. Baina berluskone mugimendua oso, oso inteligente izan da bere aldetik. hau da, markatu du zentralidadea, berri do zentralidea kokatzen dela e, berluskone eta huain arte izan den lehen ministroren e, figuraren artean eta argi dagola anegongo dala lehia, ez Monti eta Berlusconi artean e, ematen dula eskerreko e, edo zentro eskerra alderdi hori gelditu da guztiz e, iskutatuta e, olako mugimenduri esker eta e, zukaipatu duzun ez, hemen oa ere sorpresak Berlusconi mugimendu honekin argi eta garbi batu komatxot artean, naiz eta ematen dula irudi katzen dala e, banatu egin dala e, e, eskumako alternativa ba ni ustez batu egin dala ez ez dakigu oraindik ere montik e, zer egingo duen aurkeztuko daen bere buruala ez e, bera ere oso azkarra da eta segurazki prest egongo da eta ber nik onartu duela ez bere mugimenduarekin ba zentralitatea lortu du eta era ere behartu du monti fitxak mugitzeko e, monti aurkesten baldin bada bera zer egingo duela eta ordun eskuma berriro garrantzitatuko du etorkizunean agian Baztea. eta gero suku aipatutakoa badago beste fenomeno bat, eh Grilloren inguruan eh bostisar mugimendua eta bai aurreko euskundek autoeskundetan ia uneko gehia lortzen basuen, ba honetan ba eh e, inkestetan ba emaitzak nahiko honak. Eta gainera da e, deskontentoren irudia ematen dala jendea, gehin bat jende gastea italian kokotoraino dagola eh hango sistema politikotaz eta bueno, e, batzuek esaten dutela e, olako mugimendua ba sintoma bat sea e, Lucía de Izkenbide baino dala, baino bueno ikusiko dala, ez de es denaenez eh, esaten dute igual otsaiandala autezkundeak denbora izango dugu hortaz ere sakonkitze egiteko. <theor> bueno, eta honek ere hutsak harrotu ditu Europar batasunaren barnean Nobel saria Emandiotelako bakearen Nobel saria. Bai, ni ustedeia ja, bueno, Obamarena entzunda aurretik, oraen Europar batasunari emanda ba, segurazki hemendik la natori ere tokatuko saio bere saritxoa, ez. Hauda, ne, ni usted, ez zari hau da, niu ustez sari hau aspalditik dago la gustuiz e, gaizki ikusita, e, ikuspegi neutro edo objektibo batetik, ja hemen interesak asko mugitzen dirak eta bueno, e, bitxia da es nori eta e, Europar batasunari eta gainera jakinda bueno, zergatik ematen dituztela, es, ba esaten dutela hori, es, e, bakea lortzeko e, paperar, e, reconciliazioa, demokrazia, giza eskubideak eta eta bar. Eta ikusten duguna da, bueno, alde batetik eurozentrismo utza, e, zeren e, Euro, Europar batasuna errealitate importantea, baina ez da oso hundia, mundua osoa, oso tasunean hartzen baldin badegu. E, ikusten degula gainera, bere barne maila maia e, e, errealitate politiko hau txikituta dagola, banatuta dagola, ez daukate inola zere haotzaman komun bat. Eta gainera, ba, bueno, ezin zindegula hastu, e, gaur egun, bat estatu batuetatik aparte edo agian Txina eta Rusiaren aparte e, Europar batasuna lehenengo puntuetan, edo lehenengo e, zeak da da lehenengo lerroetan, armak salmentetaz. E, Europatik sortzen dira armak asko, saltzen dira arma asko, eta arma hoiekero erabiltzen dira precisamente bagudak egiteko, eta ez bakea. Ez berez, niretzat, ba, bueno, nahiko naiko desitxurratu, desitxuratuta dagola momentu honetan, zari hau, eta hau da, ba, bueno, beste adibide bat, gainera bueno, ikusi dugun bezala zenolako e, errealitate bizitzen ari dala momentu honetan Europar batasuna. E, mila historia barne mailan zaten dutela, e, printzipioz eta argi dagola, e, Lisboako akordioa hirugarren artikuluan esaten zuen bezala, hemen e, lentasuna da ikuspegi sozial-ekonomiko batetik, ba, zera, merkatu kompetitibo bat sortzea, eta hauain arte ez dutela, ez hori, ez batasunik, ez erlortu, ez, gaur egun Europar batasunaren barnean, eta gaur gau ikusi dugun bezala, momentuz, badaudela, abiadura desberdinako realitateak, momentuz, Merkelek dizitena, badak, hori egiten gana, eta, bueno, ez direla gai, ez moneta propio bat eukitzeko, ez presupuesto presupuesto komunak egiteko, hemen bakoitzak, estatu bakoitzak, eh, adierazpen handiak egiten ditu, esan ez, ba, bat egiten dutela, soberania usten dutela, baino jai, denek nahi dute bere soberania mantendu, bainori bai jaso beste atletik, ba, laguntzak, ez, uh -huh. eta gehien bat, ba, bueno, ikusia indala gaur gauean adibidez, negoziaketan, estatu espainoleen aulezia, ez aulezia izugarria, ez dauka apenas pixurik Europan, eta hori jakin da, senolako tamaña dauka, berez, askotan, ba, ez da tamaina importantan dena momentu honetan, estatu izateko baizik eta kapazitatea eta indarra. Mm -hmm, bai, hori esan behar neizun, e, gaur e, bueno, gau aldean e, ekofinearen e, bilera e, bankuen ikuskaritza handi edo gobernadore bat iznatu dute, baina hori bai, bai e, Alemaniako banku bankoak ez dira ikutuko hori da, hori da, Merkelek esaten suna zuna, ez? horregatik eh, haien banketxeak ez direkutuko, ez dira kontrolatuko, bera, bueno, prestagola usteko lako kontrol eh, banko zentral europeoari, baina bera, argi eta garbi esan dula, berea, ez dala kontrolatzen, eta are gehiago, ez esan duguna, e, hemen egindana oso oso gutxi esan dala, hemen transferentziak eta dirulaguntzak bein eta berriro errepikatzen eh, dira, eta, bueno, ematen dula Alemania ez dagoela prestolako politika eh, bah, jarraitzeko, bera, bai da Olaprez kontrolatzeko beste enpresupuestoak eta beste e, diru iturriak, baino bereak e, inolazere ez. Eta, bueno, ikusiko dugu hurrengo bihurtetan, ze maitzak ematen dira, baina, bueno, txaian bertan e, gailur bategon goda lan. E berriro ere ea gai direla presupuestoan komun bat osatzeko, baino esaten dudan hemen gauzak asko daude Europar airean, Europarbatasuna beran ere utsez denok dakigu euro ez da moneta bakarra, eh, han koexistitzen dira beste monetak, baude mugimendu populistak eta eurozen, euro euroesptetikoa gero eta indartsuagoak leku askotan, ikusten dala e, e, zea Britania Honditik, e, Suediatik eta beste tokitik basenolako urrutas, urrutitasuna e, nabaritzen dela Brusela las eta bueno, azken finean e, baten batek esaten zuen gaur prentsean, ez? Bagian e, Europar batasuna hasi berra da pizkat e, berdefinitzen zer da benetasko batasuna, zen ikusi tauein arte ikusi duguna, ba nahiko mm -hmm. urra daude. Bueno, ba agian badirudi Mariano Rajoy eta Olan e, gertu go egongo direla orain, ez? Bueno, bai, baina esaten zuten, eh, es, sagian aldaketa, Holande, Holande den garaipenarekin batzuk esaten zuten, bo garaipena ja e, ritmo berri bat osaktuko sala Europan barnean, baina, bueno, ikusi gindala momentu honetan, e, bai Holande eta bai Merkel nire ustez e, askoz gertuagoa daude Holande eta rasoi baino, eh, eta bueno, Alemania mantentzen badu bere pultsua ere e, kontutan hartu behar degula seguraski, estatu frantziarra ez dala oso urrun egongo eta e, Txeko sukaldeak ere, ba, bueno, chocolateanak ere eginak izango dituzte. Batzentere kondor na, nazioarteko aditua mila mila esker beste astebetez gurean izateratik eta aurrengora arte. Bai, hurrengo arte. Ba, Hoiartzun irratian mundu ariso nazioarteko adituden xente rekondoren eskutik.